— Кохання, — зітхнув Зарислав, — як торкнеться серце, вічно пектиме, нічим не загасиш. Дівчата, Миросині подруги, з радісним щебетанням кинулися до Зарислава, почали його обнімати, цілувати, наділи на шию гірлянду з польових квітів. — А що? — сміялася щаслива Мирося, лукаво зеркаючи на батька. — Самі бачите, татку, що Парбок отгадав загадку. — Мої подружки схвалюють його відповідь. «Сі ви хитрі, як вужаки!» — нахмурився цар. «Змовилися?» «Де він набрався тієї мудрості?» — здивувався корінь. «Хіба думалася, що в мене такий син росте?» «Останню загадку, отгадай, іначе, — мовила царівна. Що на світі найголосніше?» «Тиша, царівна!» — твердо промовив Зарислав. «Оце устрогнув!» — залився сміхом тирло. хе — Тиша! — ошкірив зуби Мечик, сказав ще дурніше, ніж я. Це ж треба вигадати. Царівна взяла Зарослава за руку, глянула на батька. Він одгадав татку. Найгучніший крик затихає, а тиша одвічно панує. Зійди на гори, тиша, зійди в підземелля, і там вона, хвиля зворушення і втіхи, Прокотилася в боянових грудях. Він згадав далекі чорні гори, Прощальне вогнище, світлий лик, тайна дива. О, мудрий старче, твої чарівні заповіді Породжені досвідом віків, Великим знанням, довголітнім спогляданням. А звідки ж у душі юної дівчини Народилися слова твоєї таємничої заповіді? Всі громи закінчуються тишею. «Слава славу Гримів Майдан радісними вітаннями. «Слава Зориславу! Він переміг татку!» Голосно сказала Мирося, підводячи ошалілого від щастя хлопця до горвія. «Він мій обранець!» «Плихо царю!» Погадючому зашепотів за спиною володаря печерун. «То все чари, пастух корінь ведун! Він знає всякі трави!» «На Миросю наслано!» «Бережися царю!» «Татку, чому мовчите?» Наполягала царівна. «Не бути тому, що ти мовиш!» Розпалився Горвій. «Підведіть мене! Ой, болить! Геть усіх! Не хочу бачити нікого!» «А ти, дурна дівчина, що надумала? Сина пастуха царевичем, а як я помру царем?» а? — Ви ж обіцяли, татку? — крізь сльози озвалася дівчина. — Люди, ви чуєте? — Слава Зориславу! — кричали вититці, розмахуючи шапками, мечами й руками. Зорислав переміг. — Цей те! — репетував Горвій. — Щоб вам заціпило ганьбити царський рід, скорше в мене на коліні конопля виросте, як те і буде. Ось так! Царю! Зважився на слово Зарислав. «Я кохаю твою доньку. Чи я гірше від твоїх лицарів? Хіба не я врятував тебе від смерті? Ага, вихваляєшся. До віку попрікатимеш мене? Він мій наречений, тупнуло ногою Мрося. «Візьміть, голодранця!» Розлючено крикнув цар Вартовим, і воїна кинулися шуліками на безоружного Зарислава. «Вльох його!» Гич закортіло смердові царські хороми. Ой, ведіть мене! Темні в очах. Дружинники купою насіли на юнака, зв'язали й потягливу вежу. Слідом поплентався горвій, опираючись на вартових. Наганку зупинився, посварився на доньку. На тебе наслано. Хтось наворожив, не треба мені царевича Сам царюватиму, і не вмру, чуєш? Знахарю, ведунів з цього світу скличу, Найкращих, ой, ведіть мене! Сам царюватиму! Ех, царю, царю! Кивав головою Боян, Прислухаючись до невдоволеного гомону людей, Які потроху розходилися з Майдану. І ти такий, як всі інші володарі, Недарма казав на прощання Горипал: хто має владу, той насильник. Нема правди у царів.